Раб рослин, раб тварин, раб погоди, пір року, врожаю і недородів, а соціалізм, як сказали класики, це перехід із царства необхідності в царство свободи, тому треба рватися від землі, визволятися з рабства. Язик свербів спитати Мерка, хто ж його годуватиме в тім царстві свободи, та я вчасно прикусив свого зрадливого язика. Брат був у тому небезпечному віці, коли щонайменше нагадування про те, що досі його хтось годував, може викликати не почуття провини, а навпаки, нахабне бажання до кінця життя залишитися дармоїдом. «Я тільки спитав для певності, то ти вже остаточно вирішив? Я ж тобі сказав, що не буду гаркати». З культурою я тобі навряд чи поможу. Ну, гріш, ми, ясна річ, помагатиму. Дякую. Хоч Дмитро Карпович запевняє, що мені дадуть сталінську стипендію. Я вже не мав сумніву. За безруким Дмитром Карповичем замаячить на обріях майбутнього всесильна рука самого Корнічука, а там ще й Високої та Стрункої Ванди Василевської. А хто ти, Микола Сміян, з своїм тисячолітнім досвідом, але без щонайменшого впливу в цім дивнім житті, що зветься вже й не життям людським, а якоюсь бучою, бойовою і кипучою? Я відступився, розбитий і засоромлений. Нова хвиля давнього сорому знову налетіла на мене, бо ми поверталися назад і йшли понад балкою, по той бік, якої темно Вивищувалося пустирище на місці Филофіївої хати і великого садка з солодкими, як гріх, баргамотами. А я спантеличено спотикався на твердій стезці, згадково сіть білих стежок спліталася перед моїми очима в лабіринт без виходу. Мабуть, мені б довелося блукати там до самого ранку, але Марко, несподівано, твердою рукою вивів мене звідти, не помітивши мого збентеження». Він міг лишатися спокійним, бо не на тих стежках вирішуватиметься його доля. А я спати я не міг. Зозоля після щедрих сільських пригощань так хрупів у хатині, що міг викликати в нічній зашматківці землетрус і дніпровську повінь. Брящали шибки, злякано скрикували крізь сон, кури на сідалах, похоркував у хлівчику, не підсвінок, не було мені спокою в дворі, я вийшов за ворота, спустився в берег і тихо побрів левадою між молодими вербами. Може Марко має слушність, може так і треба, народжені в землі, чи ж навіки приречені зуставатися прикутими до неї? А що земля наша? Лона чи могила? Колиска чи бойовисько? А в слові ополку чорні хмари напливають на степи з моря, трепещують сині молнії, могутні ріки течуть всім степу, вітри віють на зерно, а душу людську від тіла, звіриний свист, вовки по яругах, орлини клекіт над костями, лисиці брешуть на черлені щити, люди скачуть, як сірі вовки, а не плентують за сухою. Для Шевченка це земля, де родилась, гарцювала козацька воля, де ляхами, татарами засівали поле, січ козацька не пшеницею степи засівала, а кріпостями й паланками. Земля не золото, а мідь, і небо не блакить, але залізо. Примітка Євген Маланюк. Що рать, коли наше поле не вільне? Примітка Леся Українка Але ми вперто орали свою землю, може сподіваючись, що не тільки пшениця виросте в цих степах, а й щаслива доля Відтоді, як з'явилося таке недосконале і навіть злочинне утворення як держава, на жаль, ніхто ще не вигадав нічого кращого, що сприяло б зосередженню і вияву можливостей і здібностей того чи іншого народу. Всі держави, від шумерів і єгиптян, аж до сучасної Америки, будувалися за принципом мурашника, де точно розподілено функції між усіма членами спільноти.